Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa as s-salamu ala rasuli la muhammadin wa ala alihi wa as-shabi wa man tabi ahum bi ihsani alayhumiddin Allahun madrugë rafal ndarojim dhe vëtëm pritindim dhe fali kërkojm ndrësall afdata dhe bëkime të Allah qofshimi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bëfamilë të imbë shokët të të të të të gjithatat që ndikin katru këzirindid në fund të kësaj bota Në të ndërrua dhezër, në takimet e kaluara në këtë ligjerat, në ditë në gjuma, imi munduar të shpjegojmë dhe shtjelojmë një hadith të pegamirit sallallahu alesallem, një thënjë të ti që në vetë nësaj përmba një shembul. Dhe kë shembul në atërgon se kush është besimtari, do thotë e tregonat anën e formimit, atë anën praktike të një muslimani. Nga se kemi thënë se nuk duhet që muslimanat mjaftohet me pretendim. Nuk duhet musliman të mjaftohet me fjalë, por duhet gjithmonë të formohet, dhe të pjeket në përputhje me mësimet e fesë së tij. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ka shpjeguar dhe ne ka ofruar standarde të caktuara në bazë të cilave vlerësohet një musliman. Prandaj dhe kemi më shumë në palmës, dhe kemi bër krahasime se si duhet të jetë një besimtar. Duke pas përjashtuar shëmbujt e shumë të rëndësishëm dhe janë shumë ilustrativ dhe shumë praktikisht në në në në përcjellin mesazhin e duhur, u ndua që edhe sot të vazhdojmë një shambull tjetër me një mësim të radhës të Muhammedit sallallahu alaiho sallam, i cili përmes një shambulli nga të reganë si duhet tjetë muslimani dhe si duhet tjetë muslimanët në përgjithsi. Ne kemi nevoj shumë më u përmirësu, ne kemi nevoj me largu shumë gjitha që nuk ne i kam sufeja, por që janë dërsa ndodhë e i bëjmë në amë në të fes ose të tjertë me ndonë si janë prej fes pra në ne si musliman kemi në ojë që vazhdimisht më u pastru, më u regullu, më u përmirësu dhe kjo në kërët i qka e keqe në qëfë se ne i përmirësujme vazhdimisht dhe në qëfë se përmirësimi edhe largimi i veseve largimi të këshijave, i, i të metave bëhet si pas asaj që në kam su Allahu dhe pejgamberi së Allahu Hadithi që të të të asëtë për të fjallë e pegamberit sallallahu sallam është gjithë një shëmbullë që i shërbanë kësaj që thë është dhe në metani Muhammed sallallahu sallam ka thënë Wallëdhi nëfsu Muhammedin bëjadihi Inne mëthelë lëmëmini ke mëthelë nëhle Ekelët tëjjibën vë vëdaat tëjjibën vë wakaat Falem të kësirë vëlem të fësidë Muhamidi sallallahu sëmë të të kështohë, të nërëndazëm. Pasha atë që e ka shpirë të në temë në dorën e ti. Këshaj? Pasha Allahun e madhë. A shë ka betot në zotën e madhë për një dëvërtit që da më në e të regu. Pasha atë që e ka shpirë të në temë në dorën e ti. Me dëvërtit, besimtari është sikur bleta. Besimtari është sikur bleta bleta e qëfar pëmë bleta? pejga mërësë më tha e kelet tajjibën han atë që është e mirë o vada atë tajjibën edhe në zirë atë që është e mirë del prejsoja e aja që është e mirë o vaka atë edhe bi e mbi gjithë e bilule mirë po nuk e thenë as nuk e prish. Kështu e ka përshuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarin, duke krahasuar me shembullin e bletës. E undua që mi nxirr diçka dobi nga ky hadith, që të ndihmojmë vetes tonë në përmirësim e në formim dhe të meritojmë me të vërtetë, me plot të drejtë të quhemi se jemi muslimanë. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam të dërogosa këtë hadith e filloi me një betim. Ai nuk ka nevojë të betohet, ngasaj flet vërtetën. Mirpo, kur bëhet fjalë për diç të rëndësishme që kërkon vëmendje, atëra natyreq vëndin me betim që ti kushtojm vëmendje asaj që po thuhet pas betimit. Domthonjë që i kamë rëndësi me kuptuan këtë shembull, pasi për të as betuaj Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam Në gjithashtu këtu vlen theksohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është betu shpes. Rrallë harësh betu. Dhe këtu duhet të mëshë besimtari. Jo për çdo fjalë protestant, vallahi pashë Zoti, s'ka nevojë. Na duhet më të ndërtojmë komunikimin mes vetë mbi bazën besu e besueshmërisë. Unë të besoj ty dhe ti më beson mua. Mirë, po kur bëhet fjalë për diçka, ndoshta më rëndsi për dëshminë e caktuar me për diqka që i lështë ta duhet me forcu këtë dëshmi atër betuat besëmëtari ju jo betim në cilë është fjallë goje për që dhëtë dhëtën fjallë pasha Koronin, pasha Zotin, pasha e kështu më rrallë dhe gjithashtu nga kjo marë i mësim se pejgamberi sallalasarëm kras asaj që është betuar rral nuk është betu në azgjë tjetër pas në launë e madhë këtë në dy mësimë i mërë në fillim në betull rall kur ka nevojë dhe rëndsi dhe kur të betohemi mos më u betu në asgjë tjetër poshtë në Zotin e Madh prandaj më u betuën fëmijë më u betuën një më u betuën më u betu për shembull në bukë më u betu në kafshat sikurse betohet njerëz para kët kafshat e kështu pashaftë fëmijën është ndalur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Mën hallethe bi ghejri Allah Fëkat është rak Kush Betohet në dike tjetër Pas në Allahun ka bo gjëna Përndaj besimtari Kur bje fjale për betimin I ka parasysh këto dy gjëra E para Nuk betohet për gjithë shka Dhe dyta Në qëfse kaneve i më ubetu Betohet në Zotin vetë Nga se nuk ka për besimtari Në majmanë sa Allahu Përndaj Praktikat që ndë është ta Nga njeri bëjmë Pa vëmendjës e pa kujdes Dukë ubetu në tjetër çka Pas në Allah në dohët me i lërgu Më ubetu në Zotin e madhë vetëm Dhe në asë zë tjetër Vazhdan pe i gamberi Sallallahu aleyhu sallem Me porosin Thot me të vërdit besimtari Ashtë si kur bleta Prap në abjend një shembul Shikoni të ndërruzë Dukë të fillim Sikur se kimin si këtë nëroset e tjera Shukaj këtë kujdes Apo e vrenë, apo e ndinë Këtë kët, uh, mund kët, kë, Këtë përpjekje Që për e banë pejganberi Sallallahu a salem Më në e mësu finë qështë duhet Më në dohet më në e smegu Sarën nga gjitha anët Edhe me shemboj Edhe me përvoja Edhe me histori Edhe me regula veç na mos më mbet për mësu Sufin drejt. Prandaj, nëse tër kët mund me gjitha ato mënyra, gjitha ato forma të ndryshme, gjithë kët përpjekje ka bër pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në mësu Sufin, a nuk duhet të të na më vo pak ma shumë më shumë përpjekje mësu Sufin drejt? Mos më na mbet gjëra që nuk pifes, si janë pyfesë sian këto të islamit sa ka mësufeja këto e kështu, kështu me radhë. Prandaj, nga njëra imësën të shok të ti, po përmes të një dhëneve, me shambull, nga njëtë me vizatim, e vizatën të një vij, në rër, në zalë, dhe thënë të, dhe anë është vijës, vizatën të, njësa vijë za, vijë za, të shkurta, një vijë gjatë, dhe anë është saj vijë za të shkurta, dhe thënë të, a jetën që Allah u ka thënë kuran, u enë hadha sirati mustekimen ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فانت بيغمبري صلى الله عليه وسلم وان هذا كا فيا دريت و تشورت صراط مستقيما كا روقا دريت فراط مستقيم وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه كتروب دشنا دريت اتشورت Vële të tëbi usubull, mësë në dik një rrugica Apo, da unë qërsokoqe që, Sene të ersinave, nuk ditë ku që i ka thonë, ku jënë marë Mësë në dik një kësene U aspegën të edhe këtë qështë me qka, me vizatim Shqikujë rrugune drejtë, shqikujë këto rrugica e kështë mëratë Andaj, bënd të përpjekje maksimale Që na me kuptu mesajnët i drejtë Që na me kuptu porosinët i drejtë ai me vërtetë ndërullar që përpjekja e ti duhet të u duhet më shpërblyj nga ana jonë na sunë shpërblye me shpër Allahut po na bile spa ku me shpërblye me mirnjohje me selavat ndaj ti duke tregu selavat shpresë mbi te me dashurin ndaj ti me mund nga ana jonë që më kuptu fen drejt me bëu për t'i ekë me mësu drejt me lezu sikurse ka buari për pikë kemi na shpjeguar. E pastaj vazhdon pejgamberi sa them thotë e kelet tayiben. Çka është puna e kësaj blete? Çka është puna e kësaj krijese Allahu Allahu të Allahut xhallal u qe Allahu te bareku teala një sure në Kur'an, një sure të plotë që quhet sura tu An-Nahl, surja bletës. Do të thonë kjo çin ka interesant kjo bletë. Kjo krijesë e Allahut sin ke rëndënd nuk është insekt i fjesht nuk, ja është diçka me e veçan anda i kërkën me i kushtuve mendje a jo ka shumë cilësi bleta po pejgamirë i s.a.s. ka vequ tripej vequrive të saj që na me marë mësim nga kjo nga kjo blet e kelet të jiben ka ngren nga burimet e pasërta Kanë grën atë që është e këndshme dhe e mirë. Që është oë muslimoni? Muslimoni, kuideset për ushqimin e ti. Kuideset për fitimin e ti. Kuideset për teshën e ti. Që kanë nëm kuptan kuideset besimtari për ushqimin e ti? E para, kuideset që si po e fitan? E ko halal, e ko me djerës, e ko me mundë. A e ka me merit, a e ka dveten, apo Allah në rujt, e ka marrë me hile, me mashtrim, ma që nuk e takan, me rrug, që nuk banë muslimani me ira aty në u dhe me fitu, ka e ka fitimin. Shikoni, nuk ka muslimani veçaj që, të të lajë lahë illallah, ose ndë është a falë namazin, edhe pa tjetër, kjo është obligativ, edhe është më rëndësi, mirë po. Islamin në mështë që ka me hongërë, Nuk në mëso një qëta me vetë në gjemi qëka dhët me bo. Po në mëso dhe qëka dhët me hongër, jo gjithë qëka me hongër. Shkarisët ku ka mri fatkecështë, ku ka mri qëroditja njerëzve, hanë gjithë qëka, diri edhe në qenë, në mace, e hanë njerë i këtu. E mëslazë e përgjatë tjera të shëmtuarët që, dhe më dhonë, natyshëmërija njerë i refuzanë. Natyshëmën e si prana, të përderi sa nuk, nuk përmbyësit e nga të shmëri, ta një duke të normale. Përndaj, pësimëtari, ku i deset për fitimin. Pse, të ndërëzër, që ka një sashtë mërënsi fitimi halal, fitimi me djerës, nga se, këtu ka shumë muhabet që ka me thonë që shme fitu me djerës, shumë ka që ka me thonë që shme fitu halal, nuk është bashkë letë, Gjithë halal me e fitu Nuk ka pa mundshme Po duhet kërë nështë ta me lunkeq Kërë nështë ta jo me fitu sa ki qef Po halal me kone postan Halal Me merit Me mundin tan Jo me djersën e huj Jo me rrug Të pandershme E të ndalume Gjithë është nuk a fitimi Halal është edhe me kry punën halal po me përgjëtësi me kry për shamu ti e mërë një punë dikujtë me kry halal është e punë me kry halal mirë po nuk i delën fjallë e dëmë të njërin si akrymë ja punën me mardheshje një aprish a kjo halal fundë dhe që kryesur e më marë parët edhe me c pra nda i besimtari është i ndërgjëtshëm, i përgjëtshëm që ka që faktatë pegamberi sallës në më të mësime që më në mësën feja vëllë dhëdi inë Allah ju hibbu idha amila ehadukum amelan e një të kina Allahu dan për juve kër dikosh e ban për juve një pun me e bo qëra mas mire ju me bo qëka lëshka në shika shka, pun dhe muslimanve këra vështë qëka lëshka, vështë sa me, shka, me kry pa të përkëta Allah për paguash apo të përta mërë nërë pare u shqenë barkën të fmit e tu, që shëpën halal me, me qurën shpi haram, që shëpën kabul, për ndaj fatë këtësisht, sa në kjesën so punëtor, sa so në kjesën punë dhënës, sa në, so në kjesën në gjithë shka, rralë herë me gjithë dikon që është i knaqër, me punë e dikujtë, e, që shënë e marrë me shënë ka kryu, edhe në fatë, edhe në njërë, edhe në, në kërkesë, edhe në gjithë shka. D E me hongërë mirë, duhet me fitu mirë. E me fitu mirë, duhet me konë me përgjësi, me ftyrë, me ndërë, ju jo shkele shka, ju jo me jekë qafe, ju jo me mashtrim. Nëndërtuat, nëndërtesa, paguj njërës, bërëjnë bërëjnë bërëjnësa, e pas taj, shkoj në dy avë dit, njësit me shpërthuj gjelat. Pse? Pse qëllimi ka qenë dhejnë dërzim, pas taj që ka ndonë, Sa më rëndësi, parët i ka marë e rifi, ka ecë. A është tu, a është tu muslimonia? Pas të i meru ti me ato të lashe, meru ti me ato përë që si ki barë që ato, ndaj, ndrejshet rruga, fitohen parët, mas dy jave, grupa, mas tri jave, dëmtim të kjereve. Pse? Pse? Pse? disa centimetre, dikush, i kam vit, dikut e i ka qu dikuna mdojtë. A, është përkjëmën djertë, se është e harinë kësajnë. Dhe pesimtari nuk qyrë me fitu, edhe me grabitë. Por e para, e të paras për musliman është, me krypunen, me përidesi, Allah më në kunik naqu, fitimi pasaj qëka të vjenë ka bërë e qëtë. Nëse kështu atë djertëi, ose për shambullë ushqime ndryshme, të paketumën format mira, emrena, cilësia katastrofale loj le smuhin e u kam përhapë nuk po dim qka po hajmë, qka po pimë, pika po navinë apo perimet të infektume pëm të infektume nuk me diqka e shnosh pse nga pëngopsia njërit nga lakmia këqyrë pëj gjithë shkajt me fitur pëmarsisht dëmtimet, pëmarsisht pasojave e kësë me rapën mashtrimen një laqë edhe të smutin pëmarshtrojnë falcë barnat E gjithë shkja këtu. E pas taj, vëllas për ka bërre qëtë, vëllas përna shkojnë punë mirë, pika, për ka, te për mirë, për shkojnë kërë së harami për hapë zotë në rujtë, së mashtrimi. Andhe besimtari e kele të gjithen, hanë mirë, nga se e ka fitu mirë, me djërsë. Të ndërë vëzër, kur ka ndalë, shok të pegamberit, sallallahu sallem, Kanë dojnë nga shtipinë të tyrë me fitu, me punu A tha kanë që njërë ka patë me fitu Grat ju kanë thonë Të shpija ju kanë thonë Burë Po del me fitu, po del me, me punu Nisam po ta thonë E durujmë urin Po se durujmë haramin Këqë që po nabijnë të shpija Kujdes Ga se shikoni që ka ka thonë Allah o gjelë, pejka me shonë, shikoni Thotë Muhamidi Sallallahu al-Sallam Thotë një njëri në halë, në të lashe I praktisën dikun Dëmonë, këj ka sheja që Allahon me smelon këtë njëri Njëri në ngratë, njëri në shkretë, njëri në gjorë E njëmanë zotë i qëllë e gjelalu Këj njëri që, njër që shtotë është I qëndurët me lutë Allahon O Allah, ju me të keqë Smutë fminë Po më shkujë, ka më borë që Të lashe në në rëshme Njëpa, që ka për lejmë i këtina? Kë është pëngjesëa Thotë Muhammed sallallahu sallallahu sallallahu Wa matë amuhu haram Wa meshrebuhu haram Wa melbesuhu haram Fë anna ju stajjabu le Thotë pegamberi sallallahu sallallahu sallallahu I qënë dhurt ka qili O zhat Nimam, o zhat, japëm, o zhat, shëram, o zhat, o zhat, o zhat Thotë mirë po Matë amuhu haram Haram ka hongër Haram ka pi Haram ka vesh Fë anna ju stajjabu le Përgjigje e Allahot, ka me jartë i njëri, ka me hi, i ja kem shill dyrtë, du asë më të përgjigje, i kem shill vetë me haram, fa enna ju së të gjabula. Për ndaj, shikoj që të përpësën për njëmërë, me pasë kujdesë, me pasë kujdesë, nga se, nëse nuk e din ajë qi duke e bashru, se kuptanë, sëmervesh, e din zëtë gjellë gjelali hu, hajë din. Për ndaj me pasë kujdesë, e kele të tajjibën, han mir, han hanë mirë Nga se fiton halal, edhe e han halal, edhe sa so, ka regula në islam për ushqimin dhe pyrë. Sa hanë mëslimoni gjithë shka, përset arsuje, pëse nuk është i pastor. Dhe këto fejën e kam su që një mjë e katërshë e soviet e ka ndalu mishën e dherët. Sot, ju nga qarqë e fetare. Jo nga motivetare, shkendësore, hulumtimet dryshme që janë bërë, qesin paka është dimeshtë, në më thonë, pa përshtatëshmërin e mishit e dirit për organizmën e njerit. Së është i përshtatëshmë. Krasa soj që ka virusët dryshme, ka bakti. Gjera që realishtë dëmtojnë shëndet e njerit. Alkoholin, pëse ka bo Allah Haram? Shkenzvejsh është vërtetu Se asë një përbërës i alkoholit Kejtë që ka ka në alkohol Asë një përbërës nuk i përshtatët Asë një qelizë në trupin njërit Kretë alkoholë është në luht me kejtë trupin Ska kur gjë që i përshtatët Andaj, e ka bo haran Njëri në hon Je pare më u shkollu Apo? E të një përin atje pare atë shkollë Me gjujtë më lëngë më bo Si njëri përmen ekele tajiben, han mir, pin mir, që kjo muslimoni? Ushimin e kohallal, fitimin e kohallal, përndaj nga kapu, nga kasit shemblën e bletës. Dhe gjitha shtot, besimtari, kur të kërkon halal, bleta ku shkon? Bleta shkon në lulle, bleta shkon në bim aromatike, apo, Shkën të gjithë dhe pasër ta, shkën të fritë dhe mira, që atje shkën bleta. E miza ku shkën të të tërkër, miza shkën në vende në dyta, miza shkën në vende dhe honë që së qenë ato të, të pasër ta, që atje shkën miza. Andaj besimtari e gjenë vend mirë, e gjenë vend pasër, besimtari kur komunikën me tjetërin, këqyrë anë të mira, ndërsa ajë që nuk është musliman si duhet, nuk është bleta o si miza. Nuk është bleta o si miza. Aji i këshurë veç të metët e njerëzve, veç që a këshurë të mangësit, si këshurë të antë të mira, ja, ja, aji veç me mujtë me a gjithi ku një të metë edhe me a përhapë, a që shumë muslimani? Ja, mizë a që shumë, mizë a këshurë të, mizë a këshurë e që ku është, ku është e keqja. Ande, meselëtari ka dhonë, pe i ga mërëzhonë është si koshtë, si mizë a si bleta, si bleta. Pra ndaj, këshurë të kën E ato që i ka të meta, mbulaja, kshillaje, mdihmajme të i kalu, që shto muslimoni. A ju, një që të mire jam blen, s'ja përmen, një të keqe, veç për më marrë me shjeko, s' të len vëm pa e përmen. Pra ndaj, pësimtar në, pësim në kështo, është si kurse bleta. Mire të me gjirat mira, rinë shështit mirë, shkën venet mira, fjallë t'i ka të mira, si kurse bleta. Produkt t'i bletës është ti, m Pra ndaj edhe fjallët e muslimonit janë si mjallëta Janë të jan ëmbla Nuk dëmtojnë Janë shërim Si kurse mjallëta o mjallëta shërim Po, edhe besimtarësht Shërim për dikën Veq me e patë knaqë Veq kur të folët dy fjallët e të të tëshnu shë zemrën Apo, si kurse si mjallëta Hanë pak Shumë jeshe harit e do E jo fatkesishtë Allah në rujtë Dy fjallët dhe muslimonin Të pesë me tonë, të lëndë danë binë kanë hiç pa fol, to ec, apo t'nënçman, ose dëmton, ose t'lëndan, sa muslimani kështu afta. Andaj ne kamsu pejgamberin çudit me kom muslimane, me kon sikur se bleta që han mirë dhe çet mirë. Dhe ko shumë dobi t'ira që duket me injirin nga ky hadith që na shërbim praktikisht çudit me çën jetën tonë të, të, të, të, të përditshme, nga se kështu na ka mbsu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çt jem. Kështu të formohemi Kësi besimit kemi, kësi veprasht kemi, e shumë të tira që mund të i përmenim në këtë hadith, por që të të të vazhdoj mishalla në javën e arshmë nga se ku a zonë ka ardhë, dhe unë me kaxë pa e përfundoj me këtë hadith për sëtë, lësë Allah në gjellë uale që në bën të mirë, ushimin të akimit të mirë, fitimin të akimit të mirë, e pasta edhe qka del penive tjetë, e këndëshme dhe tjetë e mirë. Plëtësoni safat për në sot këtë mundësi e bërë. E di që gjithë nuk kamin zonë gjami, për sot këtë mundësi, plëtësoni edhe në ngushtoni safat mirë, të pregatitemi për namazë. Në kaqë për dhe fërë, sallam, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, vëllë, v